وصنا ما ذا послаني كسله الله عليه وسلم او قال ابي قلابه عبد الله بن زيد, بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال اني لو اصلي بكم وما أريد الصلاه اصلي كيف رايت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت بي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينحب ودب قلاب الله بن زيد الجرمية سيبت نسي ذهي ركو دوشاو مالك ابن الهويرث ووو ناشو جامع فهي ركو قنجوا من نماز Ali ja ne želim samo da klanjam namaz. Klanjat vam onako kako je klanjao Rasulullah s.a.v. Pa sam rekao Ebu Kilabi kako je klanjao. Kaže klanjao je kao što ovaj naš šejh klanja. Kada bi digao glavu sa druge sržde, sjelo bi prije nego što ustane. Autor je spomenuo ovaj hadis u ovome poglavlju. Iz razloga što je u njemu opisan namaz poslanika sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. I što su ashabi pokazali svoju brižnost veliku da klanjaju onako kako je klanjao Rasulullah sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Ovaj hadis je zabilježio imam Buharija. Nije ga zabilježio imam Muslimu svojom usahiju. Pa je tako autor uradio suprotno šartu koga je postavio. Šart je šta? Zabileži Hadise, ili da spomene Hadise koji je zabiležili ko? Buhar je Muslim. Ali u ovome slučaju Hadis nije zabiležio ko? Muslim. Pa je uradio suprotno šartu, ili bolje kazati, nije upotpunio uvjet, a spominjući ovaj Hadis koga je postavio znači, u svome Mubarek dijelu. I slično tome Hadisaiše koji je prethodio, koga smo spominjali. Ovaj hadis bilježi man Buharija u svome sahivu u različitih verzijama i u jednoj verziji je došlo, kada bi digao glavu sa, seđde, sa druge sežde, ustao bi kratko potom se oslonio na zemlju. A, a kada bi digao glavu sa druge sežde, kratko bi sjeo, potom bi se oslonio i ustao. A došlo je u rivajetu Halida od Ebu Hilaabe, od Malika i Nurhovaidisa, Da je vidio poslanika, salavad sveleme, kada je klanjao, pa kada bi bio na neparnom rekiatu, ne bi ustao prije nego što sjedne. Kada bi bio na vitru. Šta je vitr? Prvi, treći rekiat, nije vitru onaj šarijatski, nego vitr, misli vitr u arapskom nepar. Vitr je nepar, a šefa je par. Pa kad bi vi ne paro, to jeste na prvom i na trećem rekiatu, ne bi se dizao na drugi i na četvrti, dok ne bi šta kratko sijeo. Ebu klabe, Abdullah ibn Zeid al-đermije, al-Basri, poznati Tavim, prenosi mnogo hadisa, poznati je po Božnjak i Zahid, tražen je da bude Kadija u Basri, a bio je jako učen u oblasti, pa je pobjega u šam, odbijajući šta, da prihvati tu dužnost. Takav je bio naš salep. Bježao je i govorio je, kaže, kadija je poput čovjeka koji iskoči u mora ne zaplivati. Mora se ugušti, kaže, takav je kadija. Pa je želio, znači, da pobjegne od ovoga zaduženja, iako je, rahimahullahu teala, bio najpreći da, da ga prihvati. Umro je 104. ili 106. ili 107. Ili 106. godine s onom raziloženju među islamskim učenjacima. Umro je, kako kaže imam samani, a izgubio je ruke i noge i vid. I pored toga je zahvaljivao Allahu Tebarak i na blagodatima koje je dobio. I došao je u Egipatu vrijeme Omara ibn Abdelaziza. Ima poznata priča Abdullaha ibn Zaid al koji koju biloži imam ibn Ohibban u svojom dijelu Sikat. U dijelu kome je spominio povjedljive prenosi oce, spomenuo njega i spomenuo njegovu priču. Da je jedan od njegovih suvremenika prolazio pored šatora i čuo da se u šatoru kaže da čovjek zahvalio je Allah na blagodatima koje mu je dao kaže pa sam nekao da uđem da vidim kakve su to blagodati šator usred pustinje kakve su to blagodati. kaže pa sam ušao i vidio čovjeka nema ruku i nema nognu, nogu ne vidi uokad sekule sem'u i malo je tvrdu u uši ne čuje dobro znači samo čuje onako jeli, polovično niti vidi, niti ima ruke, niti ima noge Pa sam mu rekao Allahov robe, kakve blagodati, o kakvim blagodatima pričaš, a ti u stanju u kome jesi. Kaže, šta misliš da je uzvišen je Allah poslao? Allahov robe kaže, Allah mi je dao jezik sa kojim ću ga spominati. Šta misliš kaže da je poslao na mene more pa me potopilo ili vatru iz neba pa me spalila? Pa je rekao Allahov robe, ja sam u stanju kako me vidiš, ne želim se nikome. Ali imam kaže dječaka koji me služi, koji mi donosi vodu i abdesti me. Ali kaže, već nekoliko dana, nije tu, nema ga. Možeš li mi da kaže, potražiti, treba mi, kaže, njegova pomoć. Kaže, pa sam rekao, subhanallah, ako čovjek može bilo kome učiniti kakvu uslugu, ti si najpreći da mu je učini. Jer ti si, jeli, bez pomoća. Kaže, pa sam izišao tražiti dječaka, pa sam ga našao u šiblju rastrganog. Divljač ga rastrgala. Pa sam rekao, subhanallah, kako sad da se vratim čovjeku, što da mu kažem? Kaže, pa sam se počeo prisjećati iskušenja poslanika, pa sam došao, počeo mu iskušenja jednog poslanika, pa je jubale ubala i salamba. Pa je mi je rekao, kaže, šta je bilo Allahov robe? Kaže, strpi se i traži nadrodu kod Allaha tvojim se sinom desilo tako i tako. Kaže, pa je uzdahnuo dva, tri puta i umro. Pa sam rekao, kaže, poveća se moj belaj šta sad da radim, kako ću ga ukopati sam, kaže, pa sam počeo pripremati za ukop, kaže, samo što sam ga, kaže, prekrio, kadi kaže, opkolime skupina drumskih razbojnika, i pitaju me šta je, kažem, tako i tako se desilo, kažu, ko je taj čovjek, kaže, otkri ga da ga vidimo, kaže, kada sam ga otkrio, kaže, popadali su sa konja i počeli ga ljubiti, njegovo tijelo, kažu, to je Ebu Kirabel drug Ibn Abbas. Kaže, pa su mi pomogli, pa sam ga ukopao. Pa sam ga, kaže, usnio na večer u snu. Ebu khilab. Pa sam ga usnio u snu, a na njemu, kaže, lijep dženecki ogrtač. Pa sam ga upitao, dakle ti to, kaže, kod Allaha. Saborom. To je hadis koga Biliž ibn kome je poslanik, sal srame, kaže... Da će čovjek imati na sunjem danu, jeli, deređe u džemnetu, ovaj, Allah će ga iskušavati onim što mrzi. Pa ne bi te nikada deređe dobio svojim dijelima. Znači, kako god dijela da radi, nećeš te deređe dobiti, ali ćeš dobiti sabrom. No, međutim, neki sučenjaci govorili da je ova priča slaba, da ima slab lanac prenosilaca. Da ima slab lanac prenosilaca, Allahu Teala Alem. Ali se spomnije, znači, u knjigama istorije ili biografije. Kaže Omer Ibn Abdelaziz, kada, šam, kada je pobjegao u Šam Ebu Kilabe, rekao je stavnicima Šama, kaže, u vama će biti dobro dok je među vama Ebu Kilabe. Kada Ebu Kilabe ode, onda bit vam onako kako on bude. No, međutim, sad za sad bit vam hajdi i bit će dobro dok je među vama. Kada su ljudi vidjeli u Basri muslima i je Sara pobožnjaka velikog, Kako je bogobojazan, počeli ga hvaliti, govoriti lijepo o njemu, a on je klanjao jedne pilke u džami, ovaj muslim imesar je klanjao u džami, pa se pola džami je srušilo, a on se nije pomjerio, nego je završio svoj namaz. Znači sve se ruši iza njegovi leđanom, međutim oni je ostao dalim namazu. Pa kada su ga pohvalili, kaže šta biste vi kazali da ste vidjeli Ebukilabu, šta biste onda govorili? Znači gdje sam ja hoće kazati od Ebukilabe i od njegove takve i od njegove bogobojaznosti, rahim Malik bin Huwairis Abu Sulejman kaže se da mu ime je oca El Haris a El Haris je a kako što zove umanjivanje riječi kada kažemo suljo i suljica mujo mulica molim diminutive to je u arapskom jeziku a to je u arapskom jeziku Haris To vam je Osman i Usajmin To je šta? Umanjivanje Riječ jest temeniti To vam je Znači Malik Ibn Huwairis Prenose od poslanika salu salu salame, 15 hadisa Dva su kod Bukhari i kod muslima jedan je kod Bukhari i koji nije kod muslima Umro je 1994. hrvatske godine. Kaže, pa sam rekao Ebu Kilabi. Ko je rekao Ebu Kilabi? Nije spomenuto maliti ashab, on ne je klanjao. Nije on rekao. Pa sam rekao Ebu Kilabi, upitao ga. To je bio ejub ibn Ebitemime Esihtijani. Eyyub i Esihtijani za njega ste čuli. To je poznati, znači, Tabin koji je puno prenosio hadisa od, od Omra od Ibnu Amara i prerosio i od drugih Osama. E i ube se hlijani. On je bio, znači, u Basri, povjedljiv, umro je 131. hijičski godine kada imao 60 godina. Bio je poznat po svome držanju i, ovaj, i, i, i, i stajnosti na sunnetu. Pogledajte ovdje, Ebu Kirave priča kako je došao ko? Malik Nulhoveris da im klanja i opisuje namaz, ali on nema strpljenje, ne kaže, a kako je klanjao? da koga? Ebuk Elabe i kaže, kako je, kaže, klanjao, kaže, kako je klanjao? Žuri da sazna šta, nešto sunneto, To ukazuje, znači, na njegovu istrajnost i njegov žar da, znači, slijedi sunnet ono da sazna da se pouči ispravno sunnetu. Kaže, klanjao je kao ovaj naš ovdje šejih što klanja. A koje je sad šejih? Ha? Ebuk Elabe. Pa ni, Ebuk Elabe prenosi hadis. Ebuk kelabe prenosi hadis ovaj i njega je upitao, došao je Malik Ibn Huveriz da im pokaže kako je klanjao. Jel u redu? Pa ga je upitao ko? E jube sihtijani kako je klanjao? Ko? Malik Ibn Huveriz. Jel u redu? Do sada je jasno. Kaže, klanjao je kao ovaj našto šejh klanja. Ima sad tu i četvrta osoba. A taj šejh je Amr Ibn Selime El Džermi. Oko koga apostel spor, jeli asabil ni asab? Ispravno je da nije. Rivajt koji isprenosi kod Abdurazaka da je vidio poslanika i čuo od njega je neispravan, da if je. Znači kaže Ebu Khilabe klanjao je el Malik ibn Ruweiis Kao što klanja na Šejh to jeste Amr ibn Sulaiman el Jemmi. Ebu Bureid yes. Kaže mesčidina hada u ovome našem mesčidu naš mesčid, naša džamija pa je ovome je dokaz da je dozvoljeno džamiju pripisati kome? ljudima, da kažeš na primjer mujna džamija ili suljna džamija dozvoljeno je da se kaže tako jer ovdje je naša džamija ima jedan dio u lome kažu ne može se tako kazati zato što uzvišenje Allah kaže i džamije pripadaju Allahu Ha. Ne mojte pored Allaha drugom se moliti. Džamija pripada je Allahom, ne? ne možeš kada šta. Džamija je jednogledu, ali ispravno da može. Ovaj hadis je dokaz, naša džamija. Da kažemo, na primjer, gradska džamija. Begova džamija, careva džamija. Nema u tome nikakve šta? Smetnje. Nema smetnje nikakve. Da se pripiše. I uzvišen Allah, te kar to spominje u Kur'an. Pa kaže, subhanel esra bi abdihi lejlen min el mescidil harami il el mescidil aqsa el ladhi bare knafih. Neka je koji je roba svoga u jednom dijelu noći prebacio iz el mescidil haram. Šta znači el mescidil haram? Šta znači el mescidil haram u prevodu? Sveti hram. Pa je pripisao džamiju svetosti. I kaže ilal mesičidil aksa, Mesir, a šta je laksa? Najdalji mesičid, pa je pripisao taj mesičid čemu? Daljini. Pa nema nikakve smetnje da se mesičid pripiše imamu, ima u njemu imam koji se zove Muhammed. Pa kažeš u Muhammedovoj džamiji ćemo klanic večera s Aksanom, nema smetnje. Ili čovjek u vakufiju džamiju, on je napravio, pa kažeš Mustafa je napravio džamiju, Večeras ćemo klanjati u Mustafinoj džami, ili je dao zemlju kao ovakvu, ne, ne smeta, znači da se tako kaže, nema o tome nikakve smetnje, inša Allahu Teala. Inni usalli, inni neusalli bikum oma u ridu sala. Ja ću vam klanjati, ali ne želim namaz. Ovo je, znači, a, sada, je tajna koju nam je otkrio, Malik ibnul Huwajdis šta želi. Kaže, ja ću vam klanjati, ali ne želim da klanjamo stvari samo namaz. To jeste, želim da vas poučim namazu poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I tako je hadis, je isto, došao je koga smo u gorla, Abdullah ibn Zajda i Osmana, kada su poučavali ljude, šta? Uzivan javnest. I doći nam hadis sehla u poglavlju džume, kada budemo u gorlu džumi, doći nam isto tako hadis koji je na, na, ovaj, na ovaj kalup. Kaže, ja ću klanjati, ali ne želim namazu. Ovo nije ovdje a, dupli nijet koji je bio pokvaren. Da čovjek klanja namaz ovaj, sa dva nijeta, bilo bi neispravno. Jel u redu? Ali da klanja namaz Allahu, kao ibadet i drugi nijet, drugi cilj, pored tog osnovnog cilja, šta? Da ljude, je dozvoljeno? Nikakve smetje Znači, drugi nijet, ako je, ako slijedi prvi, nije on osnovni, nego slijedi prvi, ne smeta za ibadet. Ovo je bitno pravilo braće. Naprimjer, čovjek krene na hađe. I nijet mu je dobavi hađe po sonjetu. Ali će usput, ima nijet da kupi i trgovačke robe, i svega, ima mali smetnje. Nikako. No, međutim, ide, priprema se za hađe. A samo mu se po glavi vrte. Mirisi, misvaci, haljine i džilbabi... I ide na hađ tim. Nema, nije to najostalni šta da obavi. I dok je došao u meku, prvo što je prije što je vidio čabu, on je zavilio sotragovine. I soznao već cijene, već se dogovorio i tako. Znači ukazuje da taj čovjek njegov nijet da nije bio, iako ne može molest su srce čovjeka, ali to su pokazatelji to su simptomi koji ukazuju da ti u svome nijetu imaš krnjavost, a možda si i ovaj e, nijet, e, znači hađu pridružio i drugi nije što je neispravno. Ali da taj osnovni nijet slijedi drugi nijet, nikakve smetlja njema. Pa da čovjek posti u ime Allah, a za ođeli, želeći da mu se pokori u ibadetu. A pored toga voli da smrša i da mu u tog ne smeta. Jel u no, međutim, da čovjek posti ciljem da smrša, imaće na kraju Ramazana znači minus 3, 4, 5 kilograma, to mu je nagrada. Znači nema ništa, šta? Od ibadeta, nije nijetio ibadeta. Pa taj sporedni nijet ne smeta. a ko je priključen glavnom, osnovnom nijetu, a to je šta? Ibadet Allahu te barake. Ote rade. Pa je ovdje pokazao praktično kako se obavlja namaz. A praktično pokazivanje ili obavljanje namaza je upečatljivije nego šta? Pojašnjenje riječima. To je naš tako, tako. Pokažite mi da vidim kako to izgleda. Pa je praktično pojašnjenje upečatljivije. I zato smo, možda smo nekada spomljali da je u Lema kod određeni rivajeta, koji se prenose od, od kasnijih generacija, od Ashaba i Tabina, sad nije Marfu, Hadis, kaže ako je da, ravija daif, pa ga prenese i kaže, vidio sam toga i toga da je uradio tako i tako i tako, i ako je njegov daf, ili ima, znači, slabo je pamćenje samo imao, da se od njega to prihmata. Zašto? Zato kada čovjek nešto vidi, to ostaje šta? Upečatljivo. I teško može, na primjer, kada mu neko, nekom nešto kaže. Može kazati, vallaha je rekao mi je taj, taj ili taj, taj. Jedan od njih dvojice mi je sigurno kazao, ne sjećam se. Ali kada vidi jednog od njih da uradi, može li kazati, jedan od njih dvojice uradio ili taj ili taj? Tu teže griješi, je li tako? Jako se teško desiti da tu pogreši. Zato što je postupak je vidio i ostao je, znači, Upečatljiviji nego, znači, puke, puke, puke riječi. Ili ono što je, da ne volimo, ono što je prenešeno od od nekoga. Just. U ovom hadiso je dokaz da postoji nešto što se zove džel setul istiraha. Kratki, znači, predah ili kratka pauza prije dizanja na parni rekjat. Prije dizanja na koji? Na drugi i na četvrti jeli, rekjat. Kod tro rekjatnih namaza imamo jednu, Ako rekjatni imamo dvije. A troorekjatni i dvorekjatni su u tom pogledu isti. Po jednom, jel redu, dizanjem na drugi. Dok četvoro ne mazi imaju i pri dizanju na četvrti, na četvrti znači rekjat. Islamski učenjac se razilaze kada je u pitanju ova srećda. Pa kažu šafijski učenjaci, jel moj šafije šafijski učenjaci, prije toga to se odabravo je to višljenje Maliki i Brun Hovaris. Jel tako? taj je dokaz. Atīso, kako je govorio, on nam je dokaz. On je to uradio, on je tako postupio. Jer on nam prenosi šta? Namaz. Postanici kako se I tako je znači kanjel. I to je stav Ebu Humeide, Sa'idija. Isto, Ashaba, I to je stav Ebu Katade i Ebu Kilabe Abdullah ibn Zaid al-Jermia, je li? Jahmad ibn Zaid, imam Ahmeda, po drugoj verziji od njega. Neki kažu da je to pozadnje mišljenje imam Ahmeda. Al Halal, Ishaq, Dawud ibn Hazin i većina učenjaka šafijske pravne škole smatruju ovu dželsu ili ovo sjedjenje legitimnim. Znači uvijek da se čini. Dok neki šafijski i amelijski pravnici da se ova a, kratka pauza čini samo, samo klanjači kada su poznim godinama. Znači kada su oronuli teže, znači klanjaju, onda im je to vid predaha ili odmora, znači kratkog u, u namazu. Dok većina islamskih učenjaka, Ebu Hanife i Malik i Ahmed po drugoj verziji, znači i Džumuru Leme općenito, smatraju da ova dželsa sjedenje nije legitimno. I da ga ne treba šta? Praktikovati. Da ga ne treba praktikovati. I to prenosi, imam neovje Džumura, i prenosi to Kadija i Alp, isto tako od većine islamskih učenjaka. Kažem vam Ahmed, većina hadisa nije spomenula Ovo, ovo sjedenje. Šta je dokaz u Lemi koja kaže da ovo sjedenje nije legitimno? U brojnim hadisima se prenosi opis namaza poslanika sallallahu alaihiho sallame. Brojnih ashabi prenose. Spomenuto je u hadisu Malika im. al-Huvairisa i Ebu Sa'idija Ebu, Ebu Humejda i Sa'idija spomenuto je u njihovim hadisima da ima dželsa. A u drugim hadisima šta? nije spomenuta, pa kažu da je to poslanik Salosarame praktikovao stalno, bilo bi spomenuto, je li tako? Pa kažu to je poslanik Salosarame činio ponekada, kada je oslabio, vjerovatno da je to činio u poznijim godinama svoga života. A neki šafiski učenjaci kažu sunnet je za starijeg čovjeka koji ima potrebu za tom džansom i za tim sjedinjem, a nije sunnet mladiću, koji je jeli pun snage, i to je odabrao Iz ibn Abdesalam ili Izudin ibn Abdesalam u svojim tretama. Ovo bi mišljenje bilo jako kada bismo imali potvrdu jasnu da je poslanik, sallallahu alaihi salame, praktikovao ovo sjedenje kada? Pri kraju svoga života, kada je ostalio, kada je oslabio. Ali nema argumenta, nego je ovo mišljenje. Ovo je znači samo mišljenje. Poslanik, sallallahu alaihi salame, je sjeo I to sjedenje biva bila dio čega? Namaza. Je li dozvoljeno nešto u namazu radi bez argumenta? A? Nije dozvoljeno. Je dozvoljeno na, na, na, na klijamu tri puta ovako vrti glavom? Nije. Zato što ima argumenta. A dozvoljeno na sjedenju pomeriti prsti, ispraviti ga leti njega, ili ga pomjeriti? Jeste. Je li Tako je ovo, poslanik sa osam je sjeo. Za to sjedanje trebamo šta? To se ne smije. Znači dok je sjeo, to je sastrani dio čega? Namaza. To da ga je činio u poznijim godinama, trebamo argument. Nemamo ga. Znači, ostajemo tu bez argumenta. Neki malikijski učenjaci dokazuju i potvrđuju mišljenje uh, malikijske prave škole da se ova dželsa ne čini ili ovo sjedinjenje da ne postoji. Hadisom Vajla ibn Huđra, u kome kaže, je kada je digao glavu sa sređde, odma se je ispravio. Odma se je ispravio. Kaže Ibnu Hajar, kaže Ibnu Hajar Laskalani u svom dijelu, Betelkisul Habbir, ovaj kaže hadis spominje imam neovi u svom dijelu Khulasatul Ahkyam, ima dijelo koje je zove Khulasatul Ahkyam je danas štampano dva toma. Kaže spominje ga imam neovi u ovom dijelu u slabim hadisima, jer imam neovi u tome dijelu. Kaže poglade vredostavnje hadisa, pa spominje vredostavnje hadise o, o abdestu. Pa kaže slabe poglade slabi hadis, hadisa, pa spominje sve hadise koji su šta? slabi. Pa tako ide druga poglavlja, pa je spomenuo ovaj hadis g u slabom poglavlju, znači ovaj hadis kojim dokazuju ovi učenjaci. Kaže Ibn Hajar spomnje ga kaže i u svom dijelu, Sharh al-Muhazzab al koga spominje? Imam An-Nawawi. E I kaže ga Rib i nije kazao ko bilježi hadis. Teoredo. Znači nemamo još uvijek nemamo šta. Izbor hadisa Pa kaže Ibnu Hajar, pogledajte, kaže Ibnu Hajar, našao sam ga četrdesete godine u Musnedu imama El Bezzar. Našao sam ga šta? Četrdesete iđetske godine u Musnedu El Bezzar. Koje je četrdesete iđetske godine? Četrdesete iđetske godine, to je u vrijeme Alino Hilafet. Ha? Ibnu Hajar živio u vrijeme Alino Hilafet. Što znači našao sam ga u vrijeme četrdesete iđetske godine? pa dobro to je znači to je to opet vrijeme je tu negdje ima shaba nije nego u nije nego ne 40 nije nego 40 moje nego 40 je hijdženske godine sam ga našao Vraćo, kada imamo, imamo, imamo ovaj u kod hadisa imamo da kaže, na primjer, određeni ravija, rođen je, kaže, 32. godine. 32. godine je rođen Hidžetske, znači u vreme hilafeta Osmana. Kako može biti rođen 32. Hidžetske godine, a on živio u drugom Hidžetskom ili trećem Hidžetskom stoljeću? Znači, rođen je 30. godine u tom Hidžetskom stoljeću kome sloju pripada. Pa ako pripada trećem sloju, Onda će biti 130. Ako pripada šestom, onda će biti 230. Hidžaske godine. Ibn Hađan kada kaže 40. Misli na 840 u godinu. Zato što Ibn Hađan umro koje je? 852. A nije živio 740. To mu je rano. Pa je ostala koja? 840. A nema druge pa je ostala, znači 840, pa kada kaže, našao sam ga 40. godine, hoći kazati, našao sam ga 840. godine, 840. iđete, to jeste 12 godina prije smrti. Rahime, Allahu Teala. Kaže, našao sam ovaj hadisu u Musnadu El Bezara. I kaže, došao je kod Tabaranije, od Muaza, u podužem hadisu, u kome se spominje da je poslanik ustajao kao, kao, kao strela, kada ustaje. Znači, ne bi šta, ne bi si nego bi se odmah sa zemlje, sa sežde bi se digao. Ali u ome lancu prinosaca ima el-Hatib, ibn-đahder, za koga kaže šube, i kaže za njega isto Jahe ibn-Katan, da je lažov, da je lažov. I došlo je kada je Budavuda, kada je poslanik sa osamem ustajao, ustajao bi sa koljena. A oslanjao bi se nastegna. Čime? Čime? rukama. Znači, kao kada se mi dižemo, dižeš se, staviš uke na stegna i onda se dižeš. No, međutim, šehal Bani kaže u svojme uh, djelu uh, da je fusuni nebi davud, da je hadis da da je neispravo, da je hadis slad. Da hadis slad. I bilež ibnul Munzir od Noamana ibn Ebi Ajaša kaže, doživio sam više ashaba, poslanika sallallahu alaih sallameh, kada bi ustajali, kada bi digli glavu sa druge sržde, na prvom rekiatu, ustali bi, a ne bi sjedili a ne bi sjedil. Ovaj hadis i ovaj rivajet, Ibnu Munzir bileži, gdje ga bileži? Wallahu teala. Mnoga dijela od Ibnu Munzira nisu do nas došle. A Ibnul Munzirova dijela su, draga moja braćo, znači, kakvo tečno zlato, kakvi dragulji i biseli. Dijela Ibnul Munzira su nešto što može, dijela Ibnul Munzira i dijela Ibnu Abdel Bara su dijela koja se ne mogu ničim vagati na ovoj zemlji. Znači, to su uglavnom lanci prenosila cari vajeti. Što je, što je najbolje znanje. Jer šta god da kaže autor, kazao je šta? Po svome štihadu, po svome viđelju, po, znači, ovaj, po svoje spoznaj, dok prenosi kada prenosiš od Ashaba ili od Tabina. To su, znači, bile generacije koji su bile najučenije u vjeri. Pa je njihovo znanje najbitnije. I njihovo znanje najbitnije znači slijediti. I oni, upravo, Ibnul Munzir prenosi tako, sa lancima prenosilaca. I jedno njegovo lijepo djelo je djelo Eleusat, koje je danas štampano u pet tomova, a većina toga djela je izgubljena, nije došla nije došla do nas. Dalje, kada bi ovo bilo ispravno da saba. je li ovo dokaz da ovu seždu, da ovu dželsu ne treba činiti? Bio bi dokaz da ova dželsa nije vađin, jel u redu, a nije dokaz da je ne treba šta? Činiti, kako kaže imam šaukjanje. Ostavio je poslanik, svojem to nekada ali nije dokaz znači da je ne treba činiti šta. Da je ne treba činiti nikada, jel? Da je treba u potpunosti izbjegnuti. Pa kaže maliki isključenjaci na osnovu ovoga hadisa, kaže nekada je činio, nekada nije. Kaže, činio je to u vrijeme kada je bio star, a nije to činio u vrijeme dok je bio uh, mlad ili dok je bio pun snage i kuveta i bolje, kaže, uraditi po oba dva argumenta nego zapostaviti šta? Jedan. I ovo je poznato pravilo. I'malu al-dalilaini awla min ihmali ahadihima tako je pravilo kod učenjaka usul fiqa raditi po dva dokaza je preče nego odbaciti jedan ako možeš pomiriti dva argumenta i raditi po njima to je preče nego da uzmeš jedan a da drugi šta zanemarijo zanemarijo nešto što je od od vahja od sunneta je kaže imam Tahawi rahimehullah ta'ala imam Tahawi je čiji je mezheba hanefisko naš Hanefija, mam Tahavija, a bio je prvo šafija. Pa Hanefijski učenjaci kada žele ovaj da pregovore šafijskima, kaže, upogledajte mama Tahavija. Najveći imam bio i promijenio je mezem. Što ukazuje da Hanefijski mezem šta ima? Jeli to je poznato među učenjacima mezem, da ima jeli, tih ovaj, trzavica, iako znači priznaju svakako jedni druge. Pa Kaže Imam Tahavija da nije došlo u hadisu Ebu Humejda es Sa'idija, da nije došao spomen čega. Žel se to listiravaju. Sada govorimo, hadis Malika i Bilhoverisa je potvrdio. Imamo brojne druge hadise koje negiraju. Dobro kaže da vidimo ukoliko hadisa je spomenuta ta dželsa. Kaže Imam Tahavija nije spomenuta nikako u hadisu. Ebu Humejda es Sa'idija. A Ebu Humejda es Sa'idi po je poznat? Po opisu namaza poslanika sa osrem kako je došlo u Buharinu u sahihu. Opisao ga je kompletno pa koga on nije spomenuo onda je šta dokaz da nije to činio jer ga u na najpodpuniji način spomenu kada mi uzimamo hadž od, od, mes, od koga uzimamo od Jabira kada uzimamo potiranje po mestima od koga uzimamo od del mugire knošobe znači oni su na najpodpuniji način opisali te te ovaj postupke poslanika sallallahu alajhi tako ovdje Ebu Humejed saidi kaže nije spomenut taj hadis odnosno nije spomenut djelsetul istiraha us šta svoje verziji Hadise. No Hadis. Umitu temisprano da je spomeno, Kod iz je došlo, u utilizuje Sunna je došla opis ove djelse. Pa pogledajmo znači da je moglo i velikim imamima, ovaj videćemo i nakon toga, moglo je velikim imamima, i mama šta da? Da mu nešto znači prođe. Iako je hadis poznat, nije nigde skriven na kakvom sporednom hadiskoj zbici, nego je kod mamati Termizi došao hadis. Došao je znači hadis Ebū ʿUmar Saʿidija i kaže imam Termizi hasanun sahih. U kome se spomni šta? Čalsatulistiraha. Isto tako je rekao Kadija Iyab, sljedeći tahaviju, kaže da nije došao u hadisu Ebu Humaydah Saidija. No, međutim, ispravno je šta? Da je došao. Zato je bitno vraćo pokupiti hadise i verzije hadisa, da bi mogli znači, shvatiti šta znači znači određeni hadis u potpunosti. Možemo sve njegove verzije pokupiti. I ne znam da je danas iko više posvetio ome pažnju od šeha Albanija, koji je bio medresa hadisa za sebe u ovo vrijeme. Vrijeme. Najviše kaže hadis biliži taj taj, no međutim njegovi dodatci su 1, 2, 3, 4 paci, sve dodatke iz drugih sporednjih njega prikupiti. I onda imaš hadis ispred svoj očiju u potpunoj verziji kako je došao. Jer neko spomene skraćeno hadis, nekoga prenese u značenju jedna verzija dopuni drugu verziju, pojasnije je a, i onda se znači najbolje može tako shvati jeli, može se tako shvati određena predaje. Pa je znači ovo ipak došlo u hadisu. Dobro, oni kažu idemo dalje. Naredi naš prigovor vama koji kažu da nije šta? Sunnet koji kaže da ovo nije sunnet. Ovom je braćo rat argumentata. Ratuju islamski učenioci, ako možemo tako kazati, argumentima dokazuju. Svako želi dokazati i uveđira u teme kada kaže to nije sunnet, nije to kazalo iz hadija, nego je to kazalo samo argumentata. Kaže imamo hadis čovjeka koji je a, a, a, opisivao došao klanja u džamiju pa pogrešno klanja upam poslanik sam rekao ej pa sali pa ina kermen tu salli, brats e tognai tin spagnolo doći ćemo da taj hadis možda nakon ovaj par hadisa da ćemo ga spomnjeti ovaj on je odma znači nakon ovoga poglavlja kada ga završimo doći nam taj hadis e buhureri poduži hadis ovaj koji govori o poučavanju kada je resulullah sallallahu alejhi ve sellem poučavao onoga čovjeka šta namazu kažu to me hadisu nije spomenuta šta željes tu listara Da je to bilo sunet, Allahov poslanik, sallam, bi šta? Spomenuo. Poučavao je čovjeka, on je mu spomenuo šta je. Pa imam nemovi odgovorio na ovu šubhu i kaže, on je njega poučavao vađibima namaza. A nije ga poučavao šta? Sunetima. Jer tu nije spomenut brojni sunet. Pa kaže, nije mu htio poučiti e, e, samo ga da pouči unim ostalnim stvarima, to lahko stati. A nije ga poučavao čemu? Sunetima. Pa je to odgovor koga imama? mama? Neovijano, međutim moj odgovor je malo čudan. Jer hadis koji govori ovaj hadis, u njegovoj drugoj jednoj verziji opet je došlo šta da je rekao mu spomenom dželsetul istirah. I to kod Buharija u njegovom Sahihu. Pa vidimo da imamo neovio šta. Da mu je prometnulo I da nije znači u datom momentu kada je govorio o mehadisu, jer imam neo istedī šafijsku pravnu školu i on dokazuje da ova djela sa šta? Sumnje da je legitimna. I njemu bi te kako odgovaralo da je spomenuo da kaže pa u tom hadisu Abu Hurajre pod ujem opisu je došla spomen. Nego je odgovorio kaže oni njega poučavao vađibiva nije ga poučavao sunnet. To je lep odgovor, no međutim ovaj jači odgovor toga je da je taj da je ta došla u hadisu Abu Hurajre. Pa imam sada hadis Ebu Humede Saidja, imam Hadis Marke imam Huerisa, imam Hadis Ebu Hureyre. Sve urodostavni Hadis koji ispominju šta? Dželsturi straha. Iako je došlo u većini Hadisa da nisu šta? Da nije spominuta ova, ova dželsta. Pa je došlo tako kod imama Buhari ili njegovom kitabulisti dan, znači da se spominje ova dželsta. Kaže, kaže potom se digni kaže dok se potpuno ne smiriš. Kada bi neko da je dželsetu elistiraha vađib na osnovu riječi imama neovija, bili malo to tom mišljenju svojem mjestu? Imam neoviji kaže, on je njega poučavao o čemu? Vađibima. Pa ga je poučio između toga i čemu? Tom sjedenju kratkom. Bili onda mogli kazati na osnovu toga da je to sjedenje vađib? Bi. No, međutim, to niko doleme ni A, niko doleme nije rekao da je to vađib. Brazilezeca je li sunnet ili nije sunnet? Noći da je vađib, niko nije došao do toga, tako da onda bi to bio bidat bez imano sumnje. Jer većo kada dođe među islamskim učenjacima određena mišljenja kada dođu, mi možemo birati među njihovim mišljenjima. Imamo podređenom pitanju tri mišljenja. Vađib, sunnet, muba. No međutim, da mi dođemo i kažemo haram, to je bidat. Ne može biti četvrto mišljenje u 14. Pa niko duleme nije rekao da je određena stvar vađib, ne imamo pravo, jel mislim na, na ovdje konkretno na dželesatulisteraha, ne imamo ni mi pravo to kazati. U svakom slučaju, dželesatulisteraha je pitanje oko koga se postoje razilaženje. Džubhur uleme kaže da to nije sunne, da to ne treba praktikovati. Neki kažu, ako ima čovjek potrebu, može, ako nema, ne treba. Možda mišljenje koje bi bilo ovdje najjače jeste da čovjek može to praktikovati i da je to lijepo praktikovati, a ako ostavi ponekad ne smeta. zato Što je došlo od drugih asaba da je prenešeno nešto i nije to spomenuto. Prenešen je znači namaz i nije spomenuto iz svim verzijama. Pa da čovjek ponekad ostavi nesmeta. Šehovi Svam Ibnute ime u svojim petroma govorio o jednom bitnom pitanju. A to je, ako imam i za koga klanjaš, ne čini ovu seđdu. Hoćeš li je ti činiti? <kuh> Kaže, preće ti je slijediti imama, nego kasniti za njim. Pa ako imam čini, čini ti. Ako ne čini, nemoj niti. Jer ako, ne, ako čini... Pa donesete ekbir, kada se vraća, onda ćeš se ti dići, šta, prije njega? A ako on digne se, pa donesete ekbira, ti je niš, onda kasniš. To je star šehol islama, idnute im je. Allahu te Alem, da čovjek ako praktikuje ovaj sunnet, da ne smeta da je u praktiju. I za imama čak. Ako ga imam ne praktikuje, da on praktikuje, ne smeta. S tim da ne kasni puno. Znači da se isprede, da sjedne, da se vrati za imam, ne smeta. Jer ovo ostova je da imam završi taj rukn, pa da ti šta? Radiš ga, smo spomljali Hadisar Barajbno Aziba. Kada čini srždu, kaže, niko od nas ne bi povijao leđe, doko ne bi šta, spustio svoje čelo na zemlju. Onda bismo mi, kaže, učinili srždu. Ne smeta znaš da se učini. Ako čovjek zna da, da će to uznemiravati klanjače, svi se klanjači dignu, ti sjediš sam, pa da zbrku da im praviš, onda klanjaj se, pa nema nikakve smetje. Nema nikakve smetje. Ovdje ima jedno e, lijepo sporedno pitanje od, od, od sporednih pitanja Fika, koje sam islamskučenjaca, se ga, imam ne ovdje u svom delu od Mežmoa, kaže, kada bi čovjek nakon prvog rekiata zaboravio i sjedne, misli da je šta na drugom, da je vrijeme čega? Tršehuda. I samo dok je osjetio se, odma nakon dvijetvije sekunde, sjetio se šta, da je to tek bio prvi rekiat i digne se. Može li ono kratko sjedenje računati kao Dželser do Istiraha? Ili ne može? A. Tu je znači raziloženje među lemom. Ima na ovih, kaže mi, dva mišljenja. Da li možeš to kratko sjedenje uzeti kao džel setu listiraha? Jer šta, šta to povlači za sobom? Nema sehbi sečde. Nisi učinio, znači, presto, fakšni to bilo od, od, od, od namaza. Da li treba ili ne treba? Imam, ne ovih je odabrao da treba. Da treba učiniti šta? se sečde. Kaže da treba da je sigurnije da učini u tom slučaju sehvi seždu zbog dodatka i čini se seždu kada? Postoje salama. Čini sehvi seždu tada, postoje salama. Šehto sami Mulkai isto tako smatra, kao i veliki broj hambelijskih učenja kada to nije ili sunnet. Dalje, u ome hadisu je dokaz a, da čovjek treba poštovati u lembu. Ovdje je rekao a Ebu Klinabel Džermi kaže, klanjao je kao ovaj naš šejh što klanja. Mogao je reći kao što je klanjao taj taj, nego kaže kao ovaj naš šejh ovdje što klanja. Pa je znači time ukazao i pripisao taj fadl i tu odliku je pripisao kome? Svome šejhu. Pa je u hadisu znači poštivanje, u je poštivanje islamskih učenjaka. I u hadisu isto tako dokaz da, da čovjek a, pazite, U hadisu je dokaz da čovjek koji klanja sunnet može predvoditi onoga koji klanja Fars. Gdje je dokazu u hadisu? Ponekad vraćao, nije čudno, subhanallah, islamski učenje su imali znanja i govorili, ali je čudno kako su iz argumenata izlačili propise. To je nešto da ti razum stani. Da ti razum stani. Šta mislite iz hadisa? Ja, Eba Umair, ma fealennu gajir. Kaže, o Ebu Umeire, šta je uradio Vrapčić? Da islamski učenjaci izvuku preko 60 koristi. Riječi, o Ebu Umeire, šta je uradio Vrapčić? postani Salo se obraća, bratu Enesa Ibnu Malika, dječačiću Malov, koji ima dvije, tri ili četiri godine. Ili pet godina, nije bitno. Kaže, o Ebu Umeire, šta je uradio Vrapčić? I 60 koristi ima i dolazi Ibnu Hadžar, kaže, pa ima, kaže, to hrpa stvari koje ni spomenula, pa onda spomenu još jednu, pa još drugu, pa treću, pa četvrtu. Dodaje, dodaje na ono šta, što je u lema? Spomenula prije njega. Kada su neki neznalice, kada su prigovarali mu haddisima, kaže, što mu haddisi bileže hadis o Ebu Meire, šta je uradio Vrapčić? Kakav je to hadis? Kakva potreba za tim hadisom? Ko ima od nje koristi? Pa imam šatja, to že stoko osudio, kaže, to su neznalice prave. Pa brojne koristi dači tolik takav razum imaju znači da crpe iz tih argumenata. Šta? Koristi. Gdje je ovdje dokaz u hadisu da čovjek može koji klanja sunnet predvoditi onoga koji klanja farzi? Želim ne želim time namaz. U redu. Šta je tu dokaz? On Dobro, on klanja sunnete. A, čekaj, polako. Može urati. On klanja sunnete. To je dokaz. A gdje ti je dokaz da on klanju farzi? panjačo. Uđo ne Kaže učenjac: "Panjačo, znači kako ćeš U redu džematu, otkudi dokaz da je farz? Molim he šta što je? Većina namaza u džamii kako se klanja, ali farz je osimo farza. I džemati namazi koji ko isklanjio. Dači osnova je da se u džemat, u džamatu džamii kanja šta? Farz. E sad ko hoče da promijunito ostomoradoti šta? Sa argument. Pa je osnova da je to farz. A ti kažeš nije bio farz mi kažemo donesemo šta. Pa ko je dužan da donese dokaz? Ona koji kaže da se klanja farz i onaj koji kaže da su net. Ko Koji negira, ko kaže da je sunnet, jer on mjenja šta? On mjenja osnovu, je tako? Pa je on dužan da dođe. Zato braćo, ponekad čovjek raspravlja i nekome kaže kaže daj mi dokaz. E ne ne kaže, ne trebaam ja, do... ti trebaš da mi dokaz. A meni je dokaz to što nema dokaza. A ti moraš donijeti dokaz. Pa on tebe primora da doneseš argument, a nema potrebe da ja donesim argument. Ti si dužan da doneseš argument. Razumijete? Čovjek ti kaže određena stvar od unijaločki stvari, to nije dozvoljno. I u džami nije dozvoljno sjesti, staviti nogu preko noge. Kažemo lijepo. Fino. Fino je što vodiš brigu o džami. Samo daj mi za to argument. Ne, ne, on kaže daj ti mi argument da je tako može. Ne, ti trebaš donijeti argument. Meni je dokaz To što nema dokaza zabrani. A što je tebi dokaz da je zabranjen? Jel' Je, je nači što je mimo i bade, ta to i dozvoljeno. Pa da te ne bi čovjek, znači, došao s tobom ovaj, i ubijedite, znači, u suprotno stvari ničim. Nema argumenta. I traži o tebi argument. Ne, nisi dužan da doneseš argument, nego je dužan onda donese, da donese argument. Evo bi nešto bilo o hadisu. Malika. Ibn al-Hawairi sa. Nakon toga nem dolazi da neziti hadisu istan pogled, in shakran vam ispunom gvoriti našem narodom tuži. Allah ta'ala.